Хай тато краще питає, чого її так довго не було, ніж має кривитися, що донька ходить, як фіра бездишла. Іде Даруся серединою вулиці, і обічнеї, як весільні дружби, поважно трясуться сільські пси, ті, котрих господарі не приселюють до халабуди. Доки зайде до тата, збереться їх зо два десятки. Ідуть, не брешуть, лиш мотиляють хвостами – ніби облізлими весільними деревцями. Та язики висолоплюють, та шкіряться білими зубами. Але це той раз, коли Дарусю ніхто не може задобрити навіть собаки. Щоб вона тоді їм кинула кусник кулешки, боронь Боже, їй би руки відсохли і ноги би відібрало, коли б вона, княжна, думала тепер іще про когось, окрім тата. Отож, ідуть, займаючи всю вулицю, від шанця до шанця, і ніби й музика не грає. А вони йдуть якось весело, живо, дивитися на них іншим разом хочеться більше, ніж на гурт людей. Пливе солодка Даруся у супроводі собак завжди безлюдною сільською вулицею, а позаду часом фиркує кілька моторів, що так і не наважується обганяти цю дивну процесію, як не обганяють, знаючи шофери, ані похорон, ані весілля. Ось уже й клуб. А щоб провідати тата, коло клубу треба звернути поза Йорчиху, кажуть у селі. В уцій ось хаті праворуч теперішнього сільського клубу жила колись жінка, чи то іще за Австрії, чи за Румунії. Йорчихою звалася, бо чоловік у неї був Йорко. Мало хто пам'ятає, коли ті йорки самі спокійнилися, чи хто їм поміг подякувати цьому світові. Давно чужі люди побудували на місці йоркової хати цілі хороми, народили і пошколували діточок, та й газдують собі, як уміють. А до місця, якого в селі нікому не обминути, так і припечаталося поза йорчихою. Ви, одокійко, на що ці рушники купуєте? Як на що? Поза Йорчиху готуюся. Та ще рано вам, бійтеся Бога. Ніколи не рано думати про завтра. Боятися Бога за щось друге треба, а не за це. Так що і вам радю, купуйте рушники, поки є, бо може не бути. Чуєте, Марусько, щось такеся робить з нашими людьми у цьому світі, що гаразду ні звідки не витко, і кінця краю їхньому деренству також не витко. Найлюди густіше кумко ходять по Зайорчиху, звідти усе так добре витко, що але де тобі? Краще, як із Чорногори. Але люди не дуже квапляться просто так ходити по Зайорчиху. Може також не дуже мають з чим, як ото немала Даруся. Може не мають коли, а Даруся вже має». Коло клубу вона бере різко вліво, переходить в широкий дерев'яний місточок і нарешті стає перед брамою. Брама тут завжди замкнена на дерев'яний патичок. Даруся кладе кошик на землю, витягує патичок, затикає його в землю, відкриває навстіж одну половину брами і тоді озирається. Собаки, поопускавши писки, стоять півколом біля дарусі, ніби сторожують. Вона довго дивиться на них, гладить кожну по голові, нахиляється, начебто щось наказує, бере на руку кошик і ступає за браму. Утішені собаки тісним колом сідаються біля, біля прочиненої брами. Зірко, позираючи на всі біч, аж поки Даруся не зникає між деревами і квітами». Собаки не тільки завжди чекають отут Дарусю, навіть коли б вона верталася від батька поночі, але й подають знак усім іншим, коли за брамою Даруся ходити туди не радимо. Не одна душа не раз дає ногам поля, коли біля Йорчихі читують пси. Низенькі воріться біля татової хатки причинені, і Даруся заходить тихо, ніби боїться сполошити господаря. Як і минулого разу, тата ніде не видко, Їй лиш чути його голос. Він ніби проривається десь із підземелля і простує так тихо, ледь чутно, що вона відразу сідає на землю у високу некошену траву біля самісінькового татового порога, де на неї одразу накидається метушлива мурашва. Їй робиться якось чудно, дивно, навіть солодко. Так. Вона чує чи то солодкість, чи млість у грудях, але, о, чудо! Від тої солодкості в голові також стає легко. Дарусі здається, що бідна душа на якийсь час залишила її і полетіла на татовий голос. Лишилося одне тіло, ніби тої не Дарусани, не зболене і не щорніли, а чиєсь чуже, незнане, холодне тіло, по якому весело снують мурашки». Вона сидить, завмерла, майже не дихаючи, із заплющеними очима ніби боїться, що ось-ось душа вернеться назад в її тіло, але вже без татового голосу. А голос плеве звідусюди, як призахідне сонце, лагідне, недокірливе, терпляче. І Даруся схиляє таку ясну тепер покірну голову, сама не знаючи перед ким, чи перед сонечком, чи отим голосом, що пилинає з ніг до голови, ніби хоче зігріти, чи налюбити, чи нажаліти. Нарешті, налюблена поволі зникаючим татовим голосом і повернутою у тіло душею, Даруся ліниво розплющує очі, підводиться із землі і аж тоді роззирається довкіл. Як вона довго тут не була! як безвстидно запустила татову оселю. Над ламані вітром жовтіючі пасма густої трави кивають голівками. Давно, о, Даруся обриває пожухлу травичку, виносить її заворіця залізної огорожі із слідами не так давньої фарби, як уже більше іржі.